Ja, Hej allihopa, då är ni välkomna tillbaka till spelstationen avsnitt 002. Jag har satt tre siffror här eftersom jag är om att vi kommer komma upp i över 100 avsnitt. Jag är er värd David Wallström och på andra sidan Luren. Om man säger så så har vi spelvärldens svar på Napoleon Dynamite Joel Brage Tjena, Tjena. Hur är läget? Alldeles utmärkt av dig själv då Jo då är det är bara bra vad, vad har du haft för dig sen förra avsnittet? Jo, jag har ju mestadels spelat en release som det har varit mycket snack om senaste tiden, nämligen Watch Dogs, som du antagligen har hunnit testa själv. Ja, det har jag hunnit göra, absolut. Har du gjort något annat icke-spelrelaterat som har varit kul? Ja, oh, klippt gräset, men det vet jag inte om det räknas som kul. <laughs> det är ju det är lite vardagsmotion i det. Ja, oh, faktiskt. Man måste göra något mellan de här långa spelsessionerna. Ja, men precis. Jag har ju faktiskt blivit duktig också, så jag har till och med börjat simma sen förra gången. Oh, det visste jag inte ens att jag kunde <laughs> Jag kände att jag började bli lite framtung Om man säger Så jag kände att nu är det dags att ta tag Så att just nu När jag är ute så ser det väl ut som att Nuvarande David Hasselhoff Skulle springa i slow motion Men jag tänker att jag ska försöka röra mig lite mer åt 90-talets David Hasselhoff <laughs> Det låter ju fint i alla fall Ja, så jag tänker sommaren 2017 Någonstans där siktar vi på du satsar på att tappa addaren fram till det om andra ord ja, Jo men det hoppas jag att jag ska ha hunnit med i alla fall Yes, vi hoppar raskt in tänker jag i programmet Och börjar med veckans nya releaser, nya titlar som kommer Och först ut är ju den stora rackaren som vi redan har pratat lite om Det är ju Watch Dogs som äntligen är här till PS3 och PS4 du håller på att spela för recensionssyfte. Eh, utan att spoila för mycket vad du tycker. Eh, berätta lite kort. Ja, för den som inte har varit med så är Watch Dogs helt enkelt. Om man säger Grand Theft Auto fast med Juliana Assange för Wannabe i huvudrollen. <laughs> <laughs> ja, det var ganska bra beskrivning faktiskt. Det har jag inte tänkt på innan. Eh, hur, hur känns det då lite kort efter några timmar så sådär? Jag gillar faktiskt Watch Dogs väldigt mycket Jag vet, jag var en av de som var kritisk Till spelet när det utannonserades Just för att det kändes som en ren kopia På just GTA-spelen Men det, har, det växer faktiskt på mig att göra det. Ja, det är samma här jag, jag har varit väldigt pepp på det Och Började spela lite smått igår Jag har bara kört någon timme än så länge Men det känns klart lovande Det har inte vunnit över mig Helt och hållet än Men jag känner på mig att det kommer göra det Efter ett par timmar Ja det blir bättre efter första timmarna Det kan jag säga Ja just nu håller jag fortfarande på att vänja mig Vid all spelmekanik och sånt där Ja okay. Men det, det känns helt klart lovande Det känns som att Det känns spontant som att alla spelade just nu Det känns som att Ubisoft redan har tjänat in ett par Miljoner i försäljning Trots att spelet släpptes igår Ja, oh, det spelar ingen roll så fort jag går, jag går in på Playstation Network så 90% av vänlistan sitter ju med Watch Dogs just nu. Ja, oh, kanske. knappast ensam. Nej, precis. Så det är väl, eh, ja, det kommer väl förmodligen visa sig vara årets största release hittills. Just nu är det ju Titanfall som leder den tätt följt av eh, Wolfenstein tror jag faktiskt. Inte... Ja det kan nog stämma eh, Åtminstone i Storbritannien Det var där jag såg siffrorna Men jag antar att det är något liknande som gäller Överallt Så det är inte fakta utan det är spekulationer Yes yeah. eh, Vi hoppar vidare i releaserna Helt enkelt Paddle kommer till PS4 eh, Finns sedan tidigare till både vita och PS3 Och det är fys Fysikbaserat pussel Helt enkelt det Vet inte jag har testat men jag tycker inte det är något jättemärkvärdigt egentligen Nej jag har inte testat heller Nej, annars så har vi ju Ace Combat Infinity som kommer till PS3 idag Nästa del, nya delen i den här klassiska flygserien Och den är faktiskt free to play den här gången Och vi kommer väl ha en recension uppe på det här Inom den närmsta framtiden, eller hur ser det ut? Ja, jag väntar på svar svara om recensionskod, för jag fick erbjudandet inte idag. Och det blir ju din avdelning, David. Jajamensan. jag var ju ett stort fan av förra spelet i serien. Som jag tyvärr har glömt bort vad det hade för undertitel nu. Men den senaste delen som kom runt 2009 någonstans tror jag. Som var lite, lite råare och den kändes lite mer västerländsk. Ja det blir nej. ganska populärt, jag tror det sålde rätt bra den delen Ja jag tror det, det Jag gillar det absolut det, Jag gillar ju lite dogfights och sånt där Tackar mig aldrig nej till Så det ska bli spännande att testa Ace Combat också Veckans eh, stora vita release Är ju en titel som många har gått och väntat på Nämligen Borderlands 2 eh, Och det tycker ju du väldigt mycket om, eller hur? Och när jag recenserade Borderlands så utnämnde jag det, till det bästa spelet det året Och det håller jag ju fast vid sen när vi gjorde Game of the Year nomineringarna Precis Det har väl inte varit jättemycket Positivt snack kring vita versionen Det har pratats mycket om Dålig framerate och att det rör sig Om en ganska medelmåttig Portning egentligen men Det känns som det kan man nästan förvänta sig När det handlar om ett så stort spel som Borderlands ändå och samtidigt så är inte Borderlands något grafiskt krävande då vi vet att Vita kan prestera så mycket mer om man ser i Killzone, Mercenary och liknande spel. Jo, men samtidigt är Killzone, Mercenary är ju väldigt linjärt om man säger. Borderlands är betydligt mer öppet. Samtidigt har ju Borderlands många områden som har loading screens emellan som det skulle vara öppet i själva, speluppläg själva spelupplägget är öppet. Men om man säger till miljön miljöerna, det är fortfarande laddningstider. Ja, precis. risken är väl att laddningstiderna blir lite för... För tunga för Vitan helt enkelt. Men ja. eh, nu har jag inte testat det själv. Så jag ska inte uttala mig om det. Men eh, det är ute på Vita idag i alla fall. För de som, vill, de som är sugna. Och eh, en patch finns ute också. Så att du kan föra över dina sparfiler från PS3-versionen. Så det är ju bra om du vill ha det, kunna ha spelet med dig på bussen. Eller något liknande. Eh, mer Vita-releaser denna veckan. Lemmings touch kommer till vita och det antar jag är precis vad det låter som det är Lemmings med touch kontroller skulle jag gissa på Ja, något annat var ju en här Ja. Tack för namnet. Ja, precis. <laughs> <laughs> är du ett fan av Lemmings? Jag gillar Lemmings väldigt mycket. Ja, det var ju ett av de spel jag spelade mest på Super Nintendo när jag var yngre. Ja, jag kommer ju precis samma sak själv. Det var mycket mycket Lemmings när jag var när jag var yngre. Framförallt så är jag faktiskt ett fan av musiken i Lemmings ännu mer. Den, den är ju ganska ikonisk måste man ändå säga. så Det ja. Det förstår jag verkligen att du att du tycker om. Eh, så ja det finns för de som vill ha en lite mer klassisk spelupplevelse med lite nyare inslag. Så Lemmings Touch ute på vita. Och sen har vi även Mind Zero som kommer till vita. Ehm det här vet vi inte så jättemycket om, någon av oss. Jag vet att det är ett JRPG som ska vara väldigt tydligt inspirerat av Persona-serien. Ja, det var den uppfattningen jag fick av trailen med som jag såg innan. Ja, det handlar alltså om ett gäng skolungdomar som får mystiska krafter och måste bekämpa monster och demoner och liknande. Men jag tror att de här monstren kallas för Minds i det här spelet, så därför Mind zero har säkert någonting med det att göra, jag vet inte. Jag eh, vet faktiskt inte. Det har funnits ute i Japan ganska länge. Och nyligen, det släpptes på nordamerikanska Playstation Store igår. Eh, så jag har inte haft jättebra koll på det. Men eh, jag ser fram emot att testa det någon gång i framtiden i alla fall. Ja, samma här. Eh, man vet ju aldrig, det kan ju vara spännande. Och eftersom Persona 5 fortfarande är ganska långt bort för en, från en release här i väst så... Känns som att någonting kan behöva fylla det tomrummet så länge. Eh, ja, det var veckans nya releaser. De som är värda att nämna i alla fall tycker vi. Man får alltid gallra lite när de här listorna kommer. Men vi hoppar ja. raskt över till nyheter. För det har hänt ganska mycket som förra veckan. Eller vad säger du? Ja det var varit en hel del spännande saker samt en hel del tråkigheter Måste man säga med förseningar och annat Ja vi kan ju faktiskt börja med förseningarna då eh, Dels så har ju Shinji Mikamis kommande skräckspel eh, The Evil Within blivit försenat eh, Men det var inte så jättelänge va? Eller hur var det? Nej det är några veckor, bara sex veckor tror jag det var när ja. man Och det är ju ett av de spel jag ser fram mest emot så jag blev, fick ju lite tår i ögat över typ, den Announcement Ja det är förståeligt eh, Och då fick väl jag en liten tår i ögat Av nyheten att The Order 1886 Det PS4 Exklusiva actionspelet Från Ready at Dawn Har skjutits upp till nästa år eh, Det har inte funnits Något satt datum på det än Men det skulle ju ha släppts i höst Var det tänkt Men nu är det försenat till tidigt 2015 som det heter så förhoppningsvis runt februari-mars Där kommer vi väl få Lira det Man kan ju hoppas att de tar den här tiden till att förbättra Spelen så vi får en bättre upplevelse i slutändan Ja men det, det brukar ju oftast vara så Att när spel försenas så blir det oftast En bättre upplevelse För det, ja. det är ju någon Känd spelskapare som har sagt att Ett dåligt spel Kommer alla ihåg hela tiden Ett försenat spel glöm, Slutar man klaga på Efter ett par veckor så vidare det inte heter Duke Nukem Forever. Ja, för det var ju ganska kast när det kom. Men ja. förhoppningsvis så kommer ju The Order 1886 att vara bättre när det släpps. Ja, det kan man ju verkligen hoppas på. Ja, men det, det är lite märkligt här för det, bara senast nu i helgen så hade de en Twitch-stream där de visade ungefär 3-4 minuter från spelet, alltså gameplay. Eh, och det känns märkligt att de visar upp det för att bygga hype Bara för att sen försena spelet plötsligt Samtidigt kan det ju vara ett sätt för folk att vara mer förlåtande Om det de visar upp verkar bra Ja, det är sant Det ser ju ruskigt snyggt ut redan i alla fall Det man har sett av spelet eh, Och då vet jag att det är ja, strax under ett år kvar innan det släpps Så eh, har de ju ännu mer tid att putsa på eventuella brister Och fixa till grafiken ännu mer Ja Så man kan ju hoppas att det blir en bättre upplevelse Helt enkelt och jag tror det kommer bli det Ja deras tidigare projekt Bland annat God of War Chains of Olympus Var ju enligt mig riktigt bra spel Ja och likaså Ghost of Sparta Ja som var ännu bättre nästa till Ja Och icke att förglömma Daxter Till PSP också som... Visst ja det var Ready Dead Dawn som låg bakom det också ja. ja jag tror det var deras första Stora projekt Så de har ju bra track record minst sagt och jag minns när Daxter släpptes faktiskt till PSP och det var grymt imponerande grafik för att vara på en bärbar reni. Absolut, det är fortfarande idag ett av mina favoritspel till PSP. Okej. Okay. Jag gillar det rejält. Ja, Vi vandrar vidare i alla fall. Den kanske allra största nyheten för den allmänna publiken får man väl säga är att det har läckt en trailer. Med väldigt mycket information om den nya Battlefield. Eh, och den nya Battlefield heter Battlefield Hardline. Och istället för vanliga militära krigsföringar så handlade den här gången om poliser och eh, brottslingar. Eh, har du hunnit kolla? Han, han du kolla igenom videon innan den snabbt plockades ner från internet? Ja, jag han kollat några minuter på dem faktiskt. Ja, vad tycker du spontant? Själv, som du vet så är jag ju inte jag något jättefan av Battlefield sen tidigare. Just eftersom jag är lite anti den här alla mot alla eller lagbaserade spelformerna. Jag är mer för co-op. Men jag tycker Hardline ser ruskigt intressant ut. Ja, absolut. I den här trailen då, som har hunnit plocka ner, plockas ner från ett antal olika sajter efter att den gick upp. Så berättar de, det är nästan så här en liten bakom kulisserna video. För det går igenom väldigt mycket, väldigt grundligt. Videon är nästan sju minuter lång Och Spelet har gått under projektnamnet Omaha, vilket är det de använder I den här videon också Och ja, Spelar rollen som en polis Som heter, nu ska vi se Nick Mendoza heter han Och han kommer alltså Att jaga sina Före detta kolleger över hela USA Så man kommer ju få den här Lite globetrottande upplevelsen som så många shooters använder sig av nu för tiden. Ja. När man får vara S lite överallt. Samtidigt är det mer varierat om man åker runt hela världen än om man bara är till exempel i USA. Jo, det är sant. Det Men... som gör mig faktiskt mer, mer intresserad av detta Battlefield och det övriga är ju att DICE har lämnat över utvecklingen till Visceral Games som, är, som jag gillar deras tidigare verk. Ja precis det ska bli väldigt spännande För det här är ju första gången på alltså Över tio år som Battlefield Utvecklas av någon annan än DICE Förmodligen så Jobbar väl de på den officiella femman Som man kan tänka sig kommer nästa år eh, Och eh, så därför har man ett Mellanspel då som kommer I år istället Det verkar som att de går lite åt eh, Call of Duty hållet att försöka Släppa ett spel varje år nu Och då kanske de här spin off Spelen kan ha lite olika teman. Vilket gör att det känns lite fräschare. Ja det håller jag absolut med om. Det är eh. lite tråkigt att bara är militär hela tiden. Det är ju kul med ett annat tema. Ja absolut. Eh, och vi fick se lite flerspelarklipp. I den här videon också. Eh, och det var väldigt varierande spelarlägen Något som Battlefield är ganska kända för. Men här har de verkligen tagit ut svängarna. Så det finns ett läge där man som polis ska rädda gisslan efter att en bankstöt har gått fel och förmodligen då det andra laget är bankronare som ska liksom hålla stånd mot polisens anstormningar. Det låter lite som temat i Payday-spelet. Ja, precis, vilket leder in på det andra läget där man som bankronare då ska ja, man ska råna banker helt enkelt samtidigt som polisen ska barrikadera sig utanför och försöka förhindra att man kommer därifrån Så de Fokuserar ju återigen väldigt mycket på det här Lagbaserade spelandet som Battlefield är känt för ja. Och ett annat läge som heter Hotwire där Det är nästan biljaktsbaserat Skulle man kunna säga liksom, Rånarna ska fly från polisen och det ska vara Jättestora öppna kartor Där man ska försöka komma undan på Så det låter det låter väldigt spännande tycker jag det låter framförallt väldigt annorlunda för att vara det Battlefield vi är vana vid. Ja, precis. De, visst, det finns all, det har alltid varit mycket fokus på fordon i Battlefield, men här känns det som att de tar det ett steg extra och verkligen bygger ett helt speläge runt den funktionen. Ja. Eh, så det, ja, jag ser väldigt mycket fram emot Battlefield Hardline. Det ska ju släppas i höst. Till eh. både PlayStation 3 och PlayStation 4, om jag förstod det rätt. Ja, precis som jag förstår det så är det också ett. Multigenerationsspel och Förmodligen då Om Battlefield 5 Nu kommer nästa år så kanske de Till slut tar steget över och blir Exklusivt För den nya generationen Ja Man kan ju hoppas det i alla fall Så att vi egentligen får se ännu läckrare Grafik och ännu mer förstörelse Ja Ja men så Battlefield Hardline Är ju för många Den största nyheten den här veckan Eh, ja, utom veckan. Ja, förutom för mig personligen då. Eh, för den största nyheten eh, denna veckan, det är ju ett annat spel som har utannonserats. Eh, nämligen Lego Batman 3 Beyond Gotham. Och eh, ja, din tystnad säger väl allt? <laughs> ja, jag är inget fan av den här Lego-spelen kan jag säga. Eh, och det är ju jag, däremot jag är ett Jättestort fan av Legospelen för jag tycker de. är De hittar den här perfekta blandningen mellan att vara eh, utmanande och avkopplande kan man säga. Det är, inga, det är inga svåra spel överhuvudtaget egentligen. Det är liksom aldrig, man kan dö hur många gånger som helst och sånt där. Eh, utmaningen ligger ju stället i att hitta allt och göra allt. För det finns så otroligt mycket att göra i dem. Ja. Du sitter väl fortfarande med ditt platinumprojekt, Lego Marvel? Väl? Ja, jag, är, jag har inte hunnit så mycket nu de senaste veckorna. Jag har jobbat mycket och så. Men jag betar av lite där när jag, när jag hinner. Så tanken är ju att jag ska hinna ta den platinum innan Lego Batman 3 släpps i höst. För då blir det nästa platinum, <laughs> är mitt mål. Eh, och eh, undertiteln Beyond Gotham, den. Eh, hittar jag om något som man ser i trailern med För alla som har spelat Lego Batman 2 Vet att I slutet eller senare i det spelet Så får man hjälp Av många av medlemmarna ur Justice League Alltså vi får Wonder Woman, Green Lantern, Flash Superman och alla de här Så det liksom börjar Redan där så börjar de bygga mot den här En stor värld med Massa seriehjältar Som de sedan förverkligade då I Lego Marvel-spelet och nu känns det som att Lego Batman 3 hade egentligen kunnat heta Lego Justice League. Eller Lego DC Universe. För man kommer resa runt till de olika planeterna. Det kommer ha mycket med Green Lantern att göra verkar det som. Och de olika planeterna. Och, och sånt. Så det låter väldigt spännande. Och har ni inte sett... Den första trailen som vi har uppe på sajten Så borde ni kolla in den direkt För den är väldigt underhållande Och eh, båda gott inför Lego Batman 3 Beyond Gotham Som alltså kommer i höst till PS3, PS4 och Vita Så det kommer plus typ en miljon andra format Som vi inte nämner i den här podcasten För egen del så hoppas jag att det är större variation i trian än i tidigare spel som mest, det är min största Som jag är emot serien att det Alla känns likadana spelar nästan Ja, de har ju börjat gå ifrån det På senare år med att ha liksom Mer open world upplägg Med sidouppdrag och sånt där Men just själva spelandet på uppdragen Är ju ganska snarlikt det är det ju. Men Uppenbarligen är det ett koncept som fungerar Då de släpper flera Lego-spel varje år Så de säljer ju uppenbarligen också Ja, det, det känns som en serie som tilltalar både yngre och äldre faktiskt. Ja, och det är en sån serie som när man tar, pratar om liksom stora blockbuster-serier i spelvärlden så tror jag att man glömmer den ganska lätt. Jag tror inte varken Warner eller Travellers Tales brukar gå ut och meddela siffror direkt hur mycket de har sålt men jag tror det säljer ganska bra alltså för det är nästan alltid något legospel som ligger med på topp 10-listerna som man ser. Ja det är samma sak även på den svenska listan och jag har sett till en mängd olika format Ja Och det är ju spelserier faktiskt som trots att Spelet kan ha varit ute någon vecka Eller något år så ligger den fortfarande med på listan Till något format Precis Så ja det är ju En stor sleeper hit serie Får man väl kalla den då Så jag ser Det blev just liksom ett av mina Mer efterlängtade spel i år Faktiskt Ja det förstår jag verkligen då du Så det, är fan av ja, och jag är ju också ett eh, Enormt Batman-fan Överhuvudtaget Och detta leder jag in på nästa stora nyhet Nämligen att Batman fyller 75 år Precis vad jag tänkte säga Härligt, vilket samspel vi har Jag bara känner det här, det bara liksom klickar Hela tiden Ja, sån här synergi som det kallas Ja, precis. Jo, men det är helt att Batman fyller 75 år i år Väldigt pigg för sin ålder måste man ju säga Ja Eh, och det firas med en rea på PSN som startar idag. Eh, där vi får lite allt möjligt. Trevligt, jag ska se om jag får fram exakt vad det är. Ni ska se här, jo. Eh, dels så är det ju givetvis kraftig rabatt på alla Arkham-spelen. Eh, och rejält. Då, både Arkham Asylum och Arkham City kommer ligga runt 50-lappen i priser ut som. Och Arkham Origins kommer vara lite dyrare då Eftersom det släpptes bara i höstas Ja det är förståeligt Ja eh, Sen så Injustice Gods Among Us, fighting-spelet Också det är kraftigt rabatterat Till både PS3 Och PS4 eh, Och till PS3 rör, rör det sig om både den vanliga versionen Och Ultimate Edition som kom För inte så jättelänge sen Som innehåller all DLC som har släppts och på tal om DLC Det är väldigt mycket DLC till just Injustice del, del Till Arkham-spelen också Om jag läst rätt på listan tror jag var. Ja, det verkar som att alla All DLC till alla Arkham-spel Plus allt som kom till Injustice finns Till kraftigt rabatterade Priser Och sen Är det också rabatt på Lego Batman 2 DC Superheroes till både PS3 och vita Så jag ska faktiskt slå till på PS3-versionen Då jag inte har kört det på PS3 innan Utan bara på andra Maskiner Okej okay. För jag satt faktiskt så sent som igår Och funderade på vad jag kunde hitta det För bästa pris Och sen såg jag idag att eh, äh, men det är rea här Så det var ju Det var som att eh, De tänkte på mig när de satt ihop den här listan jag tycker överlag att de här regerna som har varit på PSN den senaste tiden har varit väldigt bra. Det har varit mycket stora titlar till jättelåga priser. Absolut. Lego Batman 2 till exempel ser nu kostar 67 kronor. Vilket är galet bra pris. Plus de två, två paket DLC med olika karaktärer för 3 kronor styck. Det tycker jag du ska införskaffa då. Röv. Absolut, nu är det ju skamlös marknadsföring för <skratt> Playstation Store här. Men eh, jag blir väldigt glad när det är rea på billiga spel. Eller rea på spel som jag tycker om. Det är som du säger i reklamen. Playstation Store because you're worth it. <skratt> <skratt> ja, precis. <skratt> eh, och på tal om Playstation Store och eh, billiga spel. Eller faktiskt gratis spel Så har det idag varit ryktas om... Eh, PlayStation Plus-titlarna för juni månad. Ja, jag läste ganska nyligen, precis innan vi satte igång den här podcastavsnittet, att Sony har bekräftat den här listan, samt att det kommer vara några ytterligare titlar som det kommer ut annars senare idag. Ja, ja, då har vi hört olika, för jag har hört att det skulle att det var en av de här titlarna som var bekräftade och att resten skulle komma imorgon. Ja, Okej, okay, ja, det kanske var imorgon när de skulle komma, men alla som var annonserade på den här listan stämde tydligen enligt så nu själva. Vi ska se, jag ska kolla upp här så vi säger rätt. Uh, Playstation Europa tw Tweetade Some of you may have spotted a sneak peek at some of Junes PS Plus games. Hold tight, we'll detail the full lineup up tomorrow. Uh, och så är det en kille som har frågat: Kan du bara bekräfta att Dragon's Crown till vita är med så blir jag glad. Uh, och så säger, svarar Playstation: Ja, den är med. Så det kan, det kan ju tyda på att eh, några av de andra titlarna inte kommer vara med. Men grunden till det ryktet tror jag grundade sig att du jag läst på Neo att gaffat eh, Sony själva lagt upp en bild på nästa månads titlar när någon gick in i Playstation Story i något visst land. Ja det, i Polen tror jag det var. Ja, det borde inte vara helt osannolikt att det stämmer om någon lägger upp det själva. Nej, precis. Men sen samtidigt så kanske de borde ha bekräftat om det var alla titlar också. Det kan ju bara vara att det är en titel som skiljer, det vet man ju inte. Nej, ibland har det varit lite skillnader mellan olika länder och liknande. Ja, men i alla fall, de vi kanske ska nämna titlarna som du ryktas om i alla fall. Ja. Eh, det är då Dragons Crown till Vita, som sagt. Eh, och till PS4 så blir det Pixel Junk Shooter Ultimate- och till PS3 så blir det NBA 2K14 och Lone Survivor. Och om det nu är så att den här listan stämmer så Lone Survivor tror jag är cross-buy. Så i så fall så innebär det att man får vita versionen också. Något som tyvärr inte stämmer på Dragons Crown 2-0. Nej precis det var lite synd men jag har alltid sett mest fram emot det till att testa det till vita. Så för mig spelade det ingen roll. Däremot så är Dragon's Crown ganska nyligen uppdaterat med en patch till både Vita och PS3-versionerna som gör att du kan köra crossplay. Det är ju trevligt. Jo, det kom det... ganska långt efter lanseringen faktiskt eftersom folk frågade efter det. Det är ju bra att de eh, lyssnar och stöder spelet ja. trots att det är ganska länge sedan det kom nu. Mycket bra spel faktiskt börjar nämnas. Ja, det ska bli, ja, det ska bli intressant att testa det kommer förmodligen uppdateras nästa vecka då när vi har gått in i juni månad. Ja. Herregud, det är juni redan. Det är inte snart, klart. ja. Sommar nu. Ja, verkligen. Eh, vad säger vi om de andra titlarna då? Jag tycker det är en ganska varierad och solid lista ändå. Ja, det är fa faktiskt så är Dragons Crown det enda spelet på den här listan jag har spelat själv. Ja, jag har ju spelat jag har ju redan Lone Survivor. Till PS3 och Vita Ros Men riktigt bra spel Det jag har kört än så länge Så det är absolut bra för dem som inte har Testat det NBA 2K14 ska ju vara ruskigt bra också Och, ja. och Pixel Junk Shooter Ultimate Har jag inte testat men jag har testat PS3 versionen Och det är också en sån här Indie klassiker måste man ju ändå säga Som är väldigt populärt hos väldigt många det har alla kommit en hel rad med spel med Pixeljunk-tema, junk -tema, om jag har förstått rätt. Ja, precis. Det finns ju Pixel junk monsters. var ju på PlayStation Plus för någon månad sen Och det är ju Tower Defense-spel. Sen finns Pixel... Pixel junk racers som är riktigt kul partispel. Ja, eh, det finns hur många som helst. Det finns ett helt gäng som sagt. Eh, men ja, men en, helt klart en solid lista om den nu skulle visa sig stämma. Och sen lär ju Sony definitivt ha några överraskningar på E3 också. Ja. Men har redan, redan börjat ryktas en del om vad som kommer visas på E3 på, från Sonys sida. Ja. Det, där det stämmer vet jag inte men man kan ju hoppas. Precis. Vi ska faktiskt prata om det alldeles strax. Men ska jag ravla igenom de två sista nyheterna här också. Minecraft har fått datum till PS4 av vita. Jag kommer inte ihåg om vi nämnde det här förra veckan. Nej, jag inte inte det. Det. Nej det, det kan jag inte minnas att vi jag, gjorde. Jag tror det kom ganska tätt efter att vi hade gjort första avsnittet dock. Ja. I alla fall, i augusti kommer PS4 och vita versionerna av det omåttligt populära Minecraft, om man väl ändå kalla det. Ja. Det fortsätter ju att sälja som smör i solsken. Det är nästan lite bisarrt hur framgångsrikt det här spelet har blivit. Ehm. Och har du köpt PS3-versionen av det sen tidigare så kommer du få vita versionen gratis. Och du, om du vill ha PS4-versionen så kommer du även få den till ett väldigt rabatterat pris. Jag tror, det låter ju hoppfullt. Ja, jag tror om man ska översätta valutor så tror jag det var någonting om att PS4-versionen kostar ungefär 170 spänn. Men har du PS3-versionen så kostar den kanske 30 Ja, Okej, okay. ja, men det var ju ingen stor utgift då för de som ville uppgradera. Nej, precis. Och PS4-versionen kommer ju ha större världar och sånt där. Det är ju inte så mycket grafiska grejer att putsa när det gäller <laughs> Minecraft. Det sillar likadant ut på Playstation som på dator, om jag har förstått rätt. Ja, i princip. Och eh, vita-versionen kommer inte ha större världar än PS4-versionen. Men det kommer ju vara bärbart då, vilket är det som lockar väldigt många... Ja. Jag har inte spelat Minecraft på ett par år nu. Men det känns som att vita versionen skulle nog ändå kunna få, få tillbaka mig om man säger. Ja, det känns som ett spel som är perfekt att spela under korta perioder också. Ja, precis. Så då kan vi räkna med ytterligare ett par miljarder sålda Minecraft tjänster som i augusti. <laughs> ett annat, ett, en annan lansering som kommer i år som... Däremot får en rejäl grafisk uppgradering. Vad är det för något? Jo, det är Metro Redux. En samling innehållandes de båda metrospelen spelen 2033 och Last Light som släpptes förra året. Precis. och Fast det är Playstation 4 i 1080p och 60 frames per sekund och lite annat smart och gott. Det låter ju väldigt trevligt. För den som inte vet så är det Metro-serien är ju baserat på bokserien med samma namn. Som är skriven av, nu ska vi se om jag kan uttala, uttala hans namn. Eh, Dimitri Glus, Glushovski. Jag ber om ursäkt till alla rysktalande där ute för att jag slaktar i ett språk. Eh, Dimitri Glushovski har ju skrivit boken Metro 2033 och dess uppföljare. Och det är ju de, de böckerna och den världen som spelserien är baserad på. Jag har bara spelat Last Light faktiskt men det tyckte jag var ruskigt bra. Jag gav det ett högt betyg när jag recenserade. Ja. Så det ska bli spännande att testa även föregången. Ja precis, den föregången fick ju också bra betyg kom jag ihåg. Men det var väl lite mer opolerat var det många som påpekade. Ja. Så, så nu när de fixar till det lite så kanske de åtgärdar många av de bristerna. Så det blir ett ännu bättre spel. Och den här samlingen skulle vara väldigt billig dessutom. Och dels skulle man köpa spelen separat på Playstation Network. Vad jag läst? Det är ju väldigt välkommet för de som kanske har läst Light redan. Och som inte vill, inte vill köpa nya versionen också. Ja, det var 20 dollar per spel. Det handlar om något sånt. Ja, det är ju inte jättefarligt. Nej. Och om jag inte är helt ute och cyklar så tror jag faktiskt att det här är första gången. Man har chansen att spela Metro 2033 till... Playstation konsoler för jag tror att första spelet enbar, enbart kom till Xbox och PC. Ja, det stämmer bra. Så det är ju då får man den ultimata versionen av det när man nu när man sätter när man skaffar den här samlingen då. Nåt som kanske gör Xbox-spelen lite av en jag säga. Ja, precis man vet ju aldrig. Ja <här> yes, det var nyheterna för idag. Du hade någon nyhet där som vi missade men jag har inte minns fel något med Hitman. Ja, just det. Tack så mycket. Eh, precis innan vi satte igång här så har ju IO Interactive, de danska spelskaparna, bekräftat att ett nytt Hitman är på gång. Det har ju ryktats väldigt länge om det här men eh, nu har de bekräftat att de jobbar på det och det kommer inte att vara med på E3 i år. De har alltså valt att gå ut redan nu och säga att de kommer inte vara med på E3 för att de inte vill att fansen ska bli besvikna. Eh, Nej det har man ju förståelse för om de inte har kommit längre i utvecklingen. Ja precis eh, Däremot så släppte de lite artwork som ju faktiskt ser riktigt läckert ut eh, eh, en jättestor byggnad och eh, enligt IO Interactive så kommer Agent 47 att kunna utforska hela den här byggnaden och den kommer bara den byggnaden kommer att vara större än någon annan miljö de hade i senaste spelet, Hitman Absolution. Ja, jag blev väldigt hype på detta nu helt plötsligt för Absolution tyckte jag var ett helt briljant spel. Ja, jag är ju ett fan av Hitman överhuvudtaget så eh, det låter ju väldigt lovande ju större och öppnare miljöer de har desto fler sätt att lösa uppdragen, brukar det ju alltid vara så det känns väldigt spännande faktiskt. Ja, helt klart. Hitman är ju en, en stabil spelserie som, och jag tror Absolution sålde faktiskt väldigt bra också trots att Square Enix kanske inte var helt nöjda med försändningssiffrorna men det berodde väl mer på deras lite orimliga mål som jag har förstått det. Ja de satte ju samma höga försäljningskrav på Deus Ex Human Revolution minns jag Och det sålde ju inte heller som de förväntade sig även om det sålde extremt bra i sig Ja och jag tror faktiskt samma sak hände Tomb Raider också När det släpptes förra året Ja det är möjligt Men att sen nu när PS4 versionen kom så har de äntligen insett att ja, men det här är bra försäljningssiffror. Jag tror dock de kom närmare målet när Playstation 4-versionen kom. Oh, precis. Så det, det känns helt klart lovande. Kul med mer Hitman. Jag gillar Hitman. Ja, jag med. Så, då var alla nyheterna klara om jag inte har missat något mer. Inte vad jag kan se, då. Nej, vad bra. Då hoppar vi över på veckans diskussion då som vi berörde innan. Det är faktiskt bara två veck knappt två veckor kvar nu till E3 sparkar igång- och det är ju nu alla rykten börjar flyga från höger och vänster och överallt. Och det känns som spontant känns det som att det kan bli ett väldigt bra år. Ja, det tycker jag framförallt. Så är det är det första E3 som vi spelare får uppleva sedan vi har fått hem de nya konsolerna. Precis. Och nu har många utvecklare kommit ha haft lite mer tid på sig att känna på de nya konsolerna och sånt där och kunna krama ur lite mer kraft i dem. Så jag tror att vi kan få se. Väldigt spännande saker. Men lite kort, vad har du för förväntningar på E3 överhuvudtaget? Dels så hoppas jag att vi får se mer av Sonys Virtual Reality-satsning. Den här så kallade Project Morpheus som ser väldigt spännande ut. Och ja. sen, så, sen så hoppas jag i självfallet att något idag kommer visa upp en charted 4 och Santa Monica Studios visa nya God of War. Ja, det, det känns ju som att vi kommer förmodligen få se någonting från en Uncharted, det tror jag. Trots att det har varit väldigt mycket skriverier kring något idag de senaste månaderna. Men jag tror att vi kommer få se någonting. Och Santa Monica vet vi ju inte vad de jobbar med, men de jobbar ju uppenbarligen med någonting. Ja. Som de förhoppningsvis kan visa upp med dunder och brak. Man hoppas ju, för när God of War Ascension släpptes så sa de ju att det skulle vara sista delen med Kratos, men att varumärket inte är dött utan att det kommer gå vidare med andra karaktärer. Precis, det har ju ryktats om att det skulle utspelas i Egypten med egyptiska gudar. Och det har ryktats om att det skulle utspelas uppe i Norden med Oden och hela gänget. Ja. Så, om du fick välja en miljö att placera God of War, i, vad skulle du välja? Oj, det blir svårt. Dock så hade jag ju hoppats på nordiska mytologin och se Kratos springa runt och slakta toren. Rida på slejp nere också kanske hade varit häftigt. Ja, absolut. Det känns ju som att slita vingarna av Hugid och Munmin och, och lite sånt där. Döda Odens kråkor helt enkelt. Eller och slänga ner slänga ögon i mimersbrunn och sådana där ja. hälta saker. Sista bossen är Fenrisulven. Ja, det hade varit något. Ja, vi får ju ringa Santa Monica helt enkelt. Vi har ju hela upplägget klart här nu. Dock så har nordisk mytologi faktiskt blivit mer intressant på spelskapare, mark, Inte främst för spelare spelare nyligen, Ragnarok och Odyssey, så intresset finns ju. Ja, precis. Sen får man inte glömma Viking, eh, som eh, kom till PlayStation 3 för ganska många år sedan nu. Nu kommer jag inte ihåg undertiteln. Eh, Nej, jag heller. Det utvecklades av... Eh, Creative Assembly, de som har gjort Total War-spelen till PC Det var ett tredjepersons action-spel som faktiskt var ganska trevligt okay. och det var ju väldigt djupgående i nordisk mytologi där Samma sak med gamla PC-klassiken Rune som kom för väldigt många år sedan det är nog nästan 15 år sedan nu det är ju en personlig favorit faktiskt och förmodligen det är spel som jag lagt ner mest tid på på multiplayer, överhuvudtaget just Rune alltså. Det var, jag kommer ihåg när det kom, det var ju riktigt imponerande när, jag kom, när det kom. Ja, det var ja. vansinnigt kul de här duellerna kan jag minnas. Ja, precis. Så Rune 2 kanske, ska vi tippa att det blir den stora överraskningen på E3? Ja, väldigt tveksam för förmodligen som inser inte folk ser en, man kan ju alltid ha förhoppningar. Ja, precis. Men, eh, vad tror du? Kommer vi få se Last Guardian eller inte? Jag känner mig tveksam. Det har ju ryktats inför varje E3. Så jag har helt lagt ner de förhållningarna nu. Ja, det känns alltså det känns lite som att om de inte visar något från det i år så tror jag inte det finns längre. Nej. Jag, jag har varit jätteskeptisk i flera år. Jag har sagt i flera år. Det kommer inte komma, det kommer inte komma, det kommer inte komma. Och varje år, än så länge, så har jag haft rätt. För nu har ju... Spelet har varit under utveckling under hela Playstation 3-eran. Ja. För jag tror att Shadow of the Colossus släpptes, när kan det ha varit? 2007? 2006-2007 om jag inte minns fel. Ja, om vi säger då. Vi säger jag ska titta upp det här för säkerhets skull. Så prata lite mer om Last Guardian så länge ja Jag fakt är faktiskt en av extremt få människor jag vet som inte har känt någon direkt hype inför det Last Guardian del för att uh, jag gillade aldrig Aiko och jag tyckte Shadow of the Colossus var ett ganska enformigt spel men, ja. det var och en, men... Jo, precis. jag har inte spelat tillräckligt mycket av något av dem faktiskt för att kunna uttrycka mig men det är ju två väldigt älskade spel Ja de var ju väldigt nyskapande när de kom Ja och nu ser jag här. 20 släpp 2006 släpptes Shadow och the Colossus Så säger du att studion tog Ett år ledigt efter det Vilket är väldigt generöst Så påbärdes arbetet 2007 Då har det alltså varit Under utveckling 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13 2008 år Det låter ju osannolikt det, det är hela tiden Under den tiden så har Naughty Dog hunnit göra Hela Uncharted och The Last of Us Eh, vi har fått se eh, säkert 15-20 olika legospel. spel eh, Vi har en fått en mängd se... Call of Duty. Ja, precis, Call of Duty från Modern Warfare fram till idag. Så jag vet inte riktigt vad de sysslar med. Det, det oavsett måste... hur, jag, hur det blir och, och om spelet kommer släppas Så är en sak klar att jag tror aldrig Att de kommer tjäna, få någon ekonomisk vinning På det här spelet mot utvecklingstiden Nej och det kommer aldrig kunna leva upp Till förväntningarna nu När det har gått så lång tid Nej. Det är jag helt övertygad oavsett hur, mycket, oavsett hur bra det är Och hur mycket folk hyllar det Om det faktiskt kommer så kommer det aldrig Vara så bra som folk har föreställt sig Nej, det är ju svårt att motsvara folks förväntningar. De enda som lyckas med det bra i princip är ju något till dag som du nämnde innan. Ja, precis. Och eh, Rockstar skulle jag vilja påstå. Ja. För Rockstar. Ja, så kan man säga också. 2007 släpptes GTA 4, tror jag, om jag inte misstänker fel. Kan ha varit 2008. Ja. Men de har alltså hunnit ta fem år på sig att utveckla GTA 5. Och De har även hunnit släppa Max Payne 3 och Red Dead Redemption. Samt ett par um, uh, Midnight Club-spel. Under tiden som, de har, som uh, Studio Japan har jo jobbat med Last Guardian. Och folk tycker att Rockstar är långsamma. Ja, precis. Ja, ja. Nej, som sagt, kommer det inte i år, då försvinner mitt sista, min sista gnutta av hopp om att spelet ska komma överhuvudtaget. Ja. Det, det är sista chansen nu känns det som... Det känns nästan som du nämnde innan Rune 2 är mer sannolikt än Last Guardian. Ja, men nä nästan lite. För nu börjar vi komma upp i liksom Duke Nukem Forever-liknande utvecklingsperioder nästan. Ja. Så, ja. På tal om Rockstar så var det ett spel som de utannonserade när PlayStation 3 kom. Nämligen Agent. Och det precis. Det blev tyst om sen. Men nu ryktas de att de skulle ha förnyat varumärket eller liknande har det gör om dem. Ja, precis. Det... Det är också ett sådant spel som du har pratats om varje E3. och undrar om vi kommer få se Agent i år. Eh, Rockstar är ju så tysta. Eh, så det är väldigt svårt att veta om de faktiskt kommer visa upp något. De har ju inte ens varit med på E3 de senaste åren. Eh. Något som är ännu roligare med Agent är att den officiella hemsidan för spelet ligger upp fortfarande. Och där står det, coming soon för Playstation 3. <laughs> <laughs> om spelet fortfarande finns Så tror jag definitivt att det är till Playstation 4 nu Ja det tror jag med Och det skulle inte förvåna mig heller om det är multiformat Också Nej. Så ja Det är många sådana där Legendariska titlar Som man fortfarande inte har fått se Mest oroväckande Tycker jag är Prey 2 Som ryktas som en elakt Ja det såg ju väldigt bra ut när de visade upp det för ett par år sedan Och sen ja. Bara försvann det igen jag gillade ettan väldigt mycket Ja det tyckte jag också var riktigt, riktigt bra släpptes redan 2006 Det är länge sedan nu, det är åtta år sedan Ja Jag börjar bli gammal och du är med Ja, jag är hackig heller efter dig <laughs> Nej men okej, okay, om vi skulle säga Tre spel som är utannonserade på E3 Som du vill se mer av Och tre, du får välja helt vitt Tre spel som du önskar utannonseras på E3 Vad skulle det bli? Så jag skulle vilja se mer, dels så är det ju Last of Us Remastered som jag älskar originalet. Ja. Sen Uncharted 4, of course. Och Precis. Ja, och, och vad ska jag säga mer? Jag hoppas ju att GTA 5 kommer till Playstation 4. Ja. Ja, men det var en soli solida val, absolut. Och fast jag är rätt respektivt skulle jag nog byta ut GTA 5 mot Kingdom Hearts 3 faktiskt. Just det, det får vi inte glömma. Det det gameplayet man har sett är ju ruskigt imponerande och jag älskar ju verkligen föregångarna. Ja, det är ju dags att att de kommer nu och visar upp lite nytt. Det märks ju att Square satsar stenåt på Kingdom Hearts just för den här HD-samlingen som kom. Och dels för att det kommer en HD-samling till, nummer tvåan och Birth by Sleep och något mer. Ja, precis. Det är ju enbart för att bygga hype inför trean om... Ja, tror visst. ja, visst är det det. Absolut. Eh, om du får fantisera då tre spel som du skulle vilja se. Antingen uppföljare eller något helt nytt från någon utvecklare. Min dröm hade ju varit ett nytt spel i Chrono Trigger-serien från Square Enix men det kommer ju inte komma. Och sen så God of War 4 passar ju självklart på. Ja. Och ja oh, vad ska man säga? Street Fighter 5. Det ja. är också sannolikt nu när Ultra är på gång nästa vecka. Ja, men, men som sagt här får vi fantisera helt fritt om vad vi vill se. Vad skulle du säga då? Ja, jag vill ju... Nu har jag ju blivit väldigt sugen på att se mer från Battlefield Hardline- Kanske en live-demonstration på scen. Eh, jag vill givetvis se väldigt mycket mer från... Jag vill se riktig spelsession från Batman Arkham Knight. Som fortfarande är mitt mest efterlängtade spel i år. Och eh, det finns så mycket spännande som kommer till hösten och nästa år. Men jag skulle nog säga jag vill, jag är väldigt sugen på att se något mer från Assassin's Creed Unity. Se vad de hittar på där den här gången. Ja det verkar helt klart spännande Det ska ju utspela sig i Frankrike Ja så det, det är väl dom Jag är mest Nyfiken på som, som jag inte har sett Tillräckligt av till exempel Jag är väldigt sugen på Drive Club också Men det har jag sett så pass mycket Så att jag känner att de behöver inte ta så jättemycket tid På E3 till det Nej mm. Och sen Om jag får drömma helt fritt Ja, vad säger man då? Hmm, jo, jag skulle ju vilja se ett nytt Saifun-filter till 4 okay. Till PS4 från Sony Band som gjorde Uncharted Golden Abyss. De gjorde ju ett par Saifun-filterspel till PSP. Ja, det kommer jag ihåg. Och för inte så länge sedan så registrerade ju Sony varumärken för något som jag heter Kill Strain. Vi, ja. Vilket skulle kunna antyda att det rör sig om ett nytt Ciphone-filter För ett av dem till PSP hette Omega Strain Så det finns lite sammankoppling där i alla fall Ja, det låter inte helt långsökt Nej, så jag hoppas att Gabe Logan får göra storslagen comeback På Sonys presskonferens i år Och jag vill att han ska ha kvar sin lite halvtöntiga springstil Som han hade i de gamla Playstation-spelen Ja... Eh, Syphon Filter är en sån serie som ligger mig Väldigt varmt om hjärtat eh, Ja det är en grym serie här. Ja. Jag kommer Vi spelade jag och mina kompisar På Playstation 1 Man kunde använda Taser på folk På typ hur långt avstånd som helst Och höll man inne knappen tillräckligt länge så började de brinna Ja det minns jag också <laughs> ja. faktiskt eh, Så det eh, Det skulle jag vilja se eh, Och samtidigt så vill jag se Ett eh, Red Dead Redemption 2 eller vad det nu kommer att kallas från Rockstar. Ja, det är många som ser fram emot det jag har läst. Ja, för jag älskar westernfilmer och jag älskar The Red Dead Redemption. Så jag vill jättegärna se en uppföljare. Eller någonting som i alla fall utspelas i samma universum. För jag tycker det är ett av Rockstars absolut bästa spel överhuvudtaget. Så det skulle jag absolut vilja se. Och sen ett tredje... Ja, om man får drömma så skulle det väl vara att eh, Sony köper upp eh, Turn 10 Studios från Microsoft och deras understudio Playground tror jag det heter. Så att eh, Forza Motorsport 2 kommer till PS4 istället för Xbox One. Eh, det är väldigt önsketänkande, det kommer aldrig hända. Men det vore kul för eh, Ja, nu pluggar jag lite spel på andra konsoler Men Forza eh, Forza Horizon Menar jag givetvis Forza Horizon till Xbox 360 Det var ett fantastiskt racingspel Så jag hoppas att Jag vill ha något liknande till eh, PS4 I alla fall Jag hoppas att eh, The Crew från Ubisoft Kan vara kan vara det Nej, vänta Stryk allting jag sa om Forza Jag byter <laughs> Jag, jag kommer precis på något mycket bättre jag önskar att Ubisoft skulle köpa tillbaka Rättigheterna till Naruto-spelen Och göra en ny Version av Rise of a Ninja Som kom 2006 Som är ett av förra generationens Absolut bästa spel som tyvärr Inte släpptes på PST Okej, okay, det har jag faktiskt Inte spelat Nej, Det är ett väldigt annorlunda Naruto-spel för det är inte Bara fokus på fighting Utan det är ett open world-spel Eh, och sen när man hamnade i styrde med fiender så byter det över och blir ett mer traditionellt fightingspel. Eh, och jag började tänka på det för de senaste dagarna bara, att jag hade så goda minnen av det. Så det skulle jag gärna vilja se en uppföljare till eller en ny version av. Så det är önsketänkande också. Ja, har vi något annat vi ska nämna om E3 inte vad jag kommer på nu. Det återstår ju att se vad som kommer visas upp. Och vi kommer ju självklart täcka det på sajten. Absolut. Största ja, möjliga omfattning. Ja, jag kommer ju personligen i alla fall att sitta uppe hela natten och eh, följa alla presskonferenser och skriva nyheter. Jag vet inte om du kommer vara vaken också eller om du lägger dig. Jag kommer förmodligen sitta upp just för detta i ett Det känns värt att ödsla tiden. Ja, precis. Så då ni kommer kunna följa allting på sajten alltså med nyheter så snabbt som möjligt. Ni kommer Kunna följa åtminstone mig på Twitter Där jag kommer twittra om Vad som händer Vill ni följa mig på Twitter så är det David understräck Och eh, om du kommer twittra lite Vad har du för handle äh, Kefka Palazzo 83 med z Det, ju, det låg ju bra i munnen där. <laughs> Det kommer Om den, någon undrar Så kommer det från den ikoniska skurken I Final Fantasy 6 Det var därför det lätt så bekant Yes, inte bara och att... eh, om någon undrar varför det är 83 efter så är det mitt födelseår och vanliga Kafka palats som var redan har har vi det. Plus Gud. att jag var, var, kommer inte ihåg jag hade dålig fantasi när jag registrerade mitt konto. <laughs> Gud vad gammal du är <laughs> Tack så mycket <laughs> ja, Men ni kommer alltså kunna följa allting från E3 kommer finnas på sajten Ni kommer hitta nyheter, alla trailers eh, Tankar om Presskonferenserna och utannonseringar och där. Allting kommer finnas redo Från oss till er Helt enkelt Ja men det avslutar väl E3-snacket eh, Vad spelar du för något nu för tiden? Ja det är ju Watch Dogs Mest faktiskt Det är det som gäller nu? Ja jag väntar ju of course på Ultra Street Fighter 4 på tisdag Ja precis ett Då. spel som jag kommer självfallet snacka mer om under nästa podcast. Ja, och efter det så kommer jag få göra podcasten själv i resten av året förmodligen eftersom Joel kommer vara för upptagen med Street Fighter. <laughs> ja, men det är ju ett spel som jag har väntat extremt länge på nu och som äntligen är här. Ja. Och vi kan väl nämna det med att nästa vecka kommer vi eventuellt ha en speciell gäst med Utan att avslöja för mycket Men vi kommer förmodligen ha en Streetfighter-relaterad gäst med här i podcasten Ja, om allt går som jag hoppas på så kommer det bli så Så det är något att hålla utkik efter Jupp, är man mm. intresserad av Street Fighter så är det absolut det. Ja, precis Och jag spelar ganska mycket Watch Dogs också Jag har börjat, jag har kört lite mer Wolfenstein också Ja, vad tycker du än så länge? Eh, jag gillar det. Första timmen, så här första uppdraget var lite där tyckte jag. Men sen har det blivit betydligt bättre. Eh, efter prologen om man säger. Eh, så jag gillar absolut. Det är härligt old school. Eh, med lite nya grepp. Får man ja, säga. Tyckte jag tyckte om det. Det känns eh, skönt att de har satsat enbart på single player för en gångs skull när det gäller ett FPS. Absolut. Eh, så man kan ju hoppas att det kommer kanske lite nya... Single-player expansioner längre fram också, man vet ju aldrig. Ja, jag läste en intervju med Games och då sa de att de redan arbetar på en del sitt spelet. Det låter ju absolut lovande och eftersom det inte finns multiplayer så lärde det ju inte röra sig om nya kartor. Däremot så, jag vill inte spoila spelet för dig, David som inte har klarat, men jag har en ganska bra idé om vad jag tror det kommer handla om. Ja, Okej, okay, ja, men det låter, ju bra. det låter ju bra det. Ja. Ja. Annars så, jag kämpar fortfarande på med Mugensoul Z. Hur går det? Jo då, det går bra. Recension kommer förhoppningsvis imorgon eller på fredag. Beroende okay. på när jag hinner sätta mig och skriva. Och det kommer, min recension av Conception 2 kommer också komma upp snart. Ja, det minns jag vi pratade om förra podcasten. Ja, precis. Den är, Som sagt, jag har jobbat... Hela förra veckan, sju dagar Så jag har inte haft jättemycket tid Men nu, nu är det på gång i alla fall så, Det var betryggande att höra Jajamensan, så alltså snart kan ni Njuta av de recensionerna på sajten också Och Watchdogs-recensionen kommer På söndag eller måndag Beroende på hur mycket jag innespelar ärligen Ja, precis just det, Vi har faktiskt fått en fråga Till redaktionen också eh, Om... Ska se om jag hittar frågan här. Jag tror det var Stefan Röjterskjöld. Som har skrivit in. Och undrar om det finns. Om det kommer bli några. Nya möjligheter att spela multiplayer. Med oss i redaktionen. Och vad, vad säger vi om det? Jo det kommer det absolut bli. Skulle det finnas större intresse. Framöver så kommer vi lägga upp det på vår Facebooksida. Vilka tider det är som gäller. Precis. Det känns ju som att. Watchdogs är något som många redan spelar. Så man kanske skulle kunna sätta ihop en session där. Ja, det är mycket möjligt. Att hacka loss lite. Och framförallt eh, Ultra Street Fighter. Ja, det får, ju, det får ju du sköta i så fall. <laughs> ja, självklart. Ja. Men eh, för att svara på frågan då. Så håll utkik på vår Facebookgrupp. Eh, antingen eh, på Facebookgruppen PS Sverige. Eller på den här podcastens Facebookgrupp som heter Spelstationen Podcast Väldigt logiskt Ja, ja Har du något mer du vill nämna? Eller känner Nej, du sig? Ja, vi kan köra en liten Preview vad vi kommer att snacka om nästa vecka Och det är ju dels de här titlarna Straight Fighter då och, och ett annat spel som jag ser fram emot, nämligen Murdered Soul Suspect som jag förhoppningsvis har hunnit testa då. Just det, för det släpps nästa vecka om jag inte minns helt fel. Ja, på fredag om inte jag minns fel heller. Ja, ja men det, det, låter, det låter korrekt. Och förhoppningsvis har recensionssexet trillat in då. Ja, så då kommer det komma lite nyheter om det. Sen ser det dyker ju alltid upp andra recensionstitlar lite då och då med så vi kanske har något annat spännande att prata om. Ja. Och vill jag ju säkerligen ha fler E3-rykten att ta upp också. Ja, det kommer ju sörras en del under kommande veckan, jag är övertygad om. Ja, för då nästa vecka är vi alltså bara en vecka ifrån. det, oh, gud, det känns... Jag blir nästan lite stressad när jag tänker på det. Ja, E3 är ju definitivt den tidpunkten som kräver mesta arbete på sajten. Ja, och då är vi inte ens där. Nej. Nej, men det, det ska bli riktigt kul med E3 år. Det, jag ser verkligen fram emot det. Som tur är har jag prickat, så jag har som tur väl prickat in så jag har ledig vecka under hela E3-veckan. Okej. Okay. Så, så det kommer bli bra. Det kommer bli riktigt bra. Men har ni frågor till oss här... På redaktionen så skriv dem på våra Facebookgrupper, skicka mejl till david.p.sverige@gmail.com Eller sök upp oss på Twitter, jag är alltså @david_valstrom david-valstrom och du är på ett 83 Palazzo 83 Palazzo, ja, någonting italiensk klingande i alla fall ja men om vi inte var något annat så tar vi att avrunda för idag. För Joel Brage, jag är David Wallström. Det här var Spelstationen, avsnitt 002. Vi ses nästa vecka. Ha det och bra. vi vill passa på att tacka, självklart, Machine Supremacy som låter oss använda vignettmusiken. Absolut, självklart. Tack för att du räddade mig där. Så, då på återseende helt enkelt. Tack och hej. Hej.